«Господи, як же вона скучила за його поцілунками!» Розшукала у Мациєвій театр, який справді виступав у містечку вже третій день. А там про Юрка ні слухом, ні духом. А вже ж, усі пам'ятають цього статного хлопця з Туричів, який минулого року кілька разів зіграв Петра, коли їхнього актора позичили до Львова. Але цього року його ніхто не бачив. Дана запанікувала. «Що ж робити?» Про повернення додому і мови не могло бути. Вона ж зірвала весілля, до якого стільки всього було підготовлено. зганьбила їй батьків і Степана. Як тепер появитися їм на очі? Та й сама на все село зганьбилася. Загорський пройшовся по ній своїм терново-чорним, прискіпливим, оцінюючим поглядом. — Дитинко, а заспівай на щось для душі? здивуй пана Яна. Та наснітилась, віднікувалась, вона ніколи не співала на чиєсь замовлення. От з дівчатами або для себе інша річ. Але він наполягав, і вона зрештою здалася. А як завела першим голосом «Посіює огірочки», то про все забула. З нею завжди так. Почни співати, і ніби від землі відривається. Цього разу повернулася з небес на землю тільки тоді, коли почула дружні оплески. О, холера ясна! О, матка Боска Чен Стоховська! Який янгольський голос, яке сопрано, який діамант! Та його ще трохи підшліфувати, і таке сяйво буде, що куди тій опері? Загорський аж розчулився. Змахнув слізу, зріб даного беремок, закружляв навколо себе, а тоді поставив на землю і запропонував,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 «Звідки ви знаєте мій характер?» – здивувалася Дана. «Холіра ясна, дитинко моя золота! Та, щоб вчинити так, як вчинила ти, треба мати ого-го, який характер! На таке відважується хіба що одна з тисячі, а може й одна із мільйона. А для театру ще один плюс. Ти, дитинко, говориш українською і польською мовами. Це великий плюс. Я навчу тебе ще єврейської».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 Його театр якраз дала свою чорну смугу. Тому й вирішено було найближчим часом мандрувати селами і містечками, де компактно проживають євреї. І саме Дано Ян Загурський чомусь став брати на зустрічі з равинами. Може, щоб вона прислухалась до єврейської мови, якої він пообіцяв її навчити. А можливо, це просто одна з його маленьких тактичних хитростей впливати на правилебних равинів юною красою. В усякому разі, без року тиждень актриса Дана Ясницька, яка поки що виходила на імпровізовані сільські і містечкові сцени тільки у масовках, отримала свою першу самостійну роль. Розділ третій. Наприкінці вересня Ян Загурський зі своєю трупою вирушив до Луцька. Маленький Рим на Стеру, давно і не вперше вабив його до себе і не тільки тому, що в ньому мешкали родичі Тали, і не лише своєю старовиною, як у справжній естет Загурський, чутливий до всього вишуканого і оригінального, надзвичайно любив. Замком Любарда, таємничими підземеллями біля нього, дивовижним поєднанням різних архітектурних стилів, будівель, численними різноконфесійними храмами, що мирно вживаються на невеликій території Древнього острова омитого водами стиру та його притоками Глушця і відділеного від пізніше збудованої частини міста кількома мостами. Луцьк не тільки відбудувався після воєнної розрухи, і він ще й потужно розбудовувався, розростався, перетворювався з провінційного повітового містечка з усього всього 15 тисячами мешканців, яким був за часів Російської імперії у столицю Волинського воєводства. Нею він став 1921 року, після того, як Польща і Радянська Росія підписали Ризський мирний договір, за яким частина українських і білоруських земель, в тому числі і Волинь, відійшла до Другої Речі Посполитої. Адміністративний центр регіону, звісно ж, потребував властивих для свого статусу ділових, торговельних, та культурних відомств і установ. Їх тут зводили до того ж прискореними темпами. Тож у середині 30-х років Лоцьк міг уже здивувати не тільки старовинними пам'ятками,